رحائے یاش اللہ لا الا الله مستيقن بها قلبه فبشر به بالجنه دا وګورره زيلا سره نو غا ذکر فضیلت ایمان او فضیلت کلمه طیبه کی شهدار کلمات سبب ته وصول جنت ته کله د ذلنه د اخلیوه ویلي دا سوابه د دخول ال جنت نبی عليه السلام ابو هرره رضی الله تعالی او تو فرمای شه زمادا پیدا درن سره یو سره ته پیدا درو او کو حاج او وخت به یادي شو اجازه بنالیا یو سا چه کم دنو نالین زمان چه داری کسی کمیلوشی ترس کرامی وراعی حاضر حاید دی دیوالنا آخوا دی دیوالنا آخوا درس کرامیلوشی نا منگویلیو چی آفا لخطول و دولیانا او کنسی کبس خواب دی نبی علیه صلاة و سلام لای وجه مګایل ورځواړو یشادو الله الا اله الا الله چې ګواہی کړي دې خبرې چې نشته اله غیر د الله نه دې کلمې ګواہی کوي یشادو ظاهر کې او مستیفین بها قلبه لا اتخاذ قلبه شو مطلب داشو چه جمعا بینا النطق والاعتقاد ذکر لا يوحید آهدهما جمعا بینا النطق والاعتقاد چه نطق اعتقاد دوار جمکری نطق و اعتقاد جمکری ذکر لا يوحید آهدهما یوه چې کم نه را مفید نه شي سر به دفاعي وم موږ په پاتنيشت نه لته جاری کولای شو یا صرف نطقې روا نه پاکه شي عقیده نه وي جواب له نطق ول اعتقاد او یقین تاسو له دې چې هغه جازم ثابت مطابق په واقعیا ده شکله کې یقیني وي مخ ته علم او علم او شهادت کې مغویل شهادت قولي او اور بشری وہ بل جنان او دیرور کدلره جنت فکان اول من لقي فهو مر ابو هرث رضی اللہ تعالی عنہ ذ چوان چ سر ملاو شو نا عمر رضی اللہ تعالی عنہ او چسن کے گندنو شو وا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شو وقال ما هاتان النعلان النبي عليه السلام پیرار واغته جندو چویلي د نواغه سره الله غو په پیرار راو نبي عليه السلام مشتل وې دا سېولته ما ته هاتان رسول الله صلی الله عليه وسلم دا چې کمدو نبي عليه السلام پیرار دي انبيي عليه السلام پیدا د باثنی بهما رالې گله ما ز سره د دینه والقيتو يا شر والله الا اله الا الله چې سرم سره د ميلو شما شهداوي چې لا اله الا الله مستقينا بها قلبه چې دړي بيوبس کلی وينو بشر ته و مل جننه زواله زيره د جنت ور قومه نو فاز عمر بين السديايا عمر زمدی سینہ کی اوه علما فخرت لی سینزه شاپه تفری وتما اشالارم کو کلاکو پری وتا او خارت لی سی وره یوافه ظاهر گهدا خبره شه نبیین صلی الله و دیوان نه په لشک ملاوشی نو ولذیره ده جنت ورکا نو حقیقی طور اولنے ملوشن سوکتے مو عمر دے نو لکا پیشارت النصر ردین معلوم شو شروع بے زیرے دے جنت چاہتا ورگری شو دے عمر رضی اللہ تعانیٰ ذکر من ورائی آز الحائد کا هر امانہ کائیں نو بے خو سوکتے عمر دے دو اشارت النصر شو در مخبرات چه لکه دی فضای چه او مر خوش آلی شی ذکه دیوال <سؤال> نا آفل صحبه خو مرده او سیر کې اونکه بوهره رده ورکیه د چه ده طرفه نبی علیه سلام وثیقه و سرصده موجوده ده چه نالین و سرشته ده نو مرده دی اللہ وطرح نو ده خوش آلی دو خوش آلی دو زیری خو اولنیم اصداق دی مرد دا دیو دا خوشعالی دو بزایوان دی آغا و مرد ابو هره را لسوک ور کئی او ابو هره را منا ابو هره را منا دا کئی, کئی دا دا سی داریک ندار شده دلی دل ورکو بسا او مرد بسوک سک سکو وو وصل که دا ور شده بو او ویزد آر لکه خالکو را ورکو آم مات امیدی دی بسا تو عمر رضی اللہ دو ہوتے سے لکھ سبروکا لکھ سبروکا آقاوی زیر آلی گلے مازا زیر ورکو ادنے منہ کئی او بوبرینا منہ کئینا اوی چیزا نبی علیہ السلام آلی گلے عمر رضی اللہ دو ہوتے سے سبروکا چلکا بلی خبر لکھ چاہ سر مشوروکو نبی علیہ السلام سر لکھ مشوروکو ابوره لویدا استراړ کې ابوره بدلونه نړۍ درښکيو کمزوري بدلولو نو او داوی ته کمزورو داسې مناکو چې مزره زبامه بس هغه ودو لا غنو چې وسینه باندې دتې د کور کړا هغه دیشا په تخته وسو پریو فزاربه عمر بن سعديه عمر جکندو ذب سينه كي هو عالم ذ شاب تفريته فقالوا وتوي ارجو يا با هر وفسدوا فرجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب النبي السلام دا مشاران شاگردانو دا نبی علیہ السلام طول صحابو دا نبی علیہ السلام تو شاگردانو خدا مشاران شاگردانو سو مشاران شاگردانو ندی حیثیت پا صحابو کدا شو لکا دا استاد دی دا, دا صحابو لکا سو. استادانو دیر خبره دا چې ویچي باغې به عام صحابه نه پوره د لوا دې په څیر وي دلبه عام صحابه د دې کومرو شاګردان د دې شاګردانو د دې سره دا چې خبرې ټول اوبعید نه داګه د مشران قرآن نه محمد صلی الله علیه وسلم مشران شاګردان چې او دا چې فاروق خي ودا ست طالبانو چې هغه دې کمدونو دې قرآنون شاگردان وداغي ووم څاگردا هغه وله ښوونه شاگردان دې کمدونو راوستو پنځیرته او کابرګرام شه فوري تعالی خپل سند نو چاپ کړي تر اخره پور هغه سند نو چاپ کړل ترجمه او بس و شهر قرآن رحمه اللہ تعالیٰ فجوان بے چه کم تالیمان و سره ترجمه او کڑا آغا بے پنج پیر دارا وستلو و شهر قرآن دبیوی دی ما سر ترجمه کردی دا ستین امپیحان واقلا کد سند لائقی دو والایوار کرد آغا بود دستای پی اعتماد دی و آغا بود دستای پی اعتماد دی چیزی پی اعتماد دی پی آغا سندو نوارا وارا وانا این سندو نوارا وستلوارا وارا نو آقا لگا اوز شو کعباگرام شد خیش آگردن ولگا از شیخ و قرآن نحمه اللہ و تعالی صندت بوتا مهلاو شد نو دا ابو بکر و عمر شو دا مشارات صحابو نو دی دی دی نبی علی السلام سر صحبتون دیرو دی بزن و خبر و رجزون و باری پویدد چه باقی هم صحابه نپویدد نو اللہ و تنهو مقام نو چه کم مقام دی چاو نو عمر از ابو بکر سو واپس شا چیم بزلیڈم چیت آتا نبی علی اسلام خواتا واپس شما چی نبی علی اسلام خواتا ورورا سیدم نفاجاشتو بالبکا <سؤال> ورت <سؤال> امی کڑی جرات امی ورت اکڑی او کې که دم ده جرانا صحیح دیکھا نا تیز امی کڑا خجران بازم امی مواندر ورورا جاریس فاجاشتو ورکبانی عمر او دارکو ما پسیسوکو عمر زمان پسر سورو رغرا پسیشان را روان نه او دیزا که نویش ما دروازه و نمونتا اگر جوزا تیم او داست ده جوزا تیم نه او سو تا دروازه هم خکاری ارطا و تا خکاری اگر تیم وار خطا ده ننه وی او کرزی دم روزو خودروازه می پیدا نکلوی بسولو و دنبت ما ادل توزده خبرنکی ایمان جی گمدنو جلات پریادیوں کو بجرا سارا ورکبنی عمر زمان پا سوٹ سورو عمر ذکرا بسیراری و ایزا هو علا اثری ایز زمان پا قدم ما بسیراروانو فما بسیر جی گمدنو راروانو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام مالک یا عبا حریران تا لس شویری اے عبا حریران رسول اس چل پیمار ته قلت لخی تو عمر سما تو چې باسو ملای چې زه راه کلو زه عمر سره ملای شوم پاک برته بالذی دا ټول چې خبره ده کې نو بچڑا کیږي بسان کی دکی کیلاګ لګی تو عمر پاک برته بالذی باسنې وزره کومه زستا یې الله تعالی دې زړه کې لګیار پاک برته بالذی خبر نه اور غفا خبره باندې کتاب وازره به ولسه دی یزمینه وهلا زربا سن یواز دژ شو کې را راکه چې قرار د لیست چې د شاپه تخته پرې وته ما او مات دی چې واپس نبی صلی الله وسلم زایرک دا څه نه کوي چې ښاوه عمر د شرو ش دا نه کولو کار چې ما دې ګرتابه کار دی او تر دا نه دا ووکړل او ست نبی علیہ السلام ډایرک عمر ته راځي کوي کار نه کوي نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تخصي وليه نبي صلى الله يا عمر ما حمالك على ما فعلت تا دا سكر وليه وكو شما دا دا وليه وكو او تا دا قبل الله بيه سوكوركو وغا وفستكو ودا وجه سوى تا تاخير قال عمر مرد نورتو یا رسول اللہ بیعبی انت و امی زخو لازیمہ زمان طبیعت زمان مور و فلاغستانی سشی قربان جستا پا خبر باننی ممتون قربان ابا حستا ابا حریرہ بن علیک من لقی یسدو اللہ الا اللہ مستیقنن بیا قلبو بشر ہو بالجنن داکارتا کردے نبی علیہ السلام تو ہوئی اول تصدیق کی لگا. ایسا عمر ابو هرره له گلو په 1000 سره څوګ د سره ملاوي کی چې ګواہی کوي لا اله الا الله رسولنا راغل جنات زیر اور نبی رسول الله صلی الله علیه و علیه او مالک له عمر تو الله توته الا تفعل دا کار مکو دا چې کم پیر صدا مکو ان الله تبشرهم بالجنه دیل دی جنب زیر مو ارگو وَجَو مَرُوِ فَإِنِّي أَخْشَ أَن يَتَّكِ لَنَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ زیر خلق و اعتمادو کی فدی زیری باندے فدی زیری بسو کی اعتمادو کی نو عمل و پریق دی فَخَلِّهُمْ يَعْمَلُونَ نو پریق دا دی چھ عمل کئی بس د دی جیسا کہی عمل کئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاو مرضن اموی تاچی با دی زیر کا مقصد دن وغا مقصد پہ نحاس دیگی که دی چی دا خلق داگینا ولتا فائدہ والی صفا عدتی والی ولتا فائدتی والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شاو فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فخل لهم بس انو پریگ دا ابو رب اسمو رکو عزا فخل لهم عمل کوي پریګرځه څنګه عمل کوي اوس یو خبر اضا ده چې نبی رسول الله زهره ورکاو عمر ولي ملي کو یو جودار دې چه عمر دا مخی تا آگا رویت سوخ رویتونو چه نبی علی السلام پا خفلت دینا منع کڑیوا لگا معاد رضی اللہ عنہ رویت تیر سو مخی دور رویتون تیر سو اکیس بائیس رویتون چه قالف ازن لا توبشرهم فیتکی تیر سو گنات <سلامتزیر مو رکو> دی مجھے گمدنو دیا اعمال پریک دی دو مر رضی اللہ تعالیٰ عن مخیت آغا روایاتو شلہ زیر مرکوان پر کار دی دیا بخلق عملو دی دا آغا, آغا روایاتو دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عن دلتاو گی شلہ دغه ما خبره هغه دغه نبی له سلام منه ولې کواله دلته وای غلي دلته وای غلي هغه روایت د ابتدایي او روایت کاری چې دایو اف صحاري روایت کاری دانتی معلومی کی سلام جی دا معلومی معلومي چې نبی رسلام الله چې کوم دنو دا زیره دی مقصد د فار ورکو زیره دی او مقصد د فار څه کو ورکو چې او جزبه عمل ته پیدا شي چې الله مه غوانی وي نا آغا ده نبی رسلام منع اکلا شه دیلا هاگا مقام تا رسیده لی ندی شه زیر دیلا نورا ترقی سکی دیزه که ده نبی رسلاة و سلام خیالو شه اوزا صحابا هاگا مقام تا شوی رسیده لی لی نا عمر رضی اللہ تعان هو ارتاو خرمائل شه دیلا هاگا مقام تا رسیده مزاجو دوی بچو کی فرقی هر پلار پخپل و بچو محربانه هر استاد پخپل و شاگردان و محربانه نزنِ طالبان دو محربانه اینا اوزنِ بچی د محربانه اینا غلط اثر والی راغی غا محربانی دلتو بی صاحب کی ادا چه کمننو دا اوستاز منتصن ہوئی اما دا چه بزدیل آخونتے دے او پلار چه کمننو زوئے ہوئی چه دا پلار زمان مجبور رہ دے زمانا اگا پلارو زیر ڈیر فرمانی شروع کی دا غلط ذہنو دو امقسمی چه او سرطن رمیو کی اگا انتہائی اثر کی پاگوان او هغه وسهدارای کې نور خوشي زو پلار زوی سره لکه احسانو کې را خپل نور طالبدار هغه زوي نور طالبدار نو شي او دې رمضان علاوه کې بیر خوان مولاوي او اصل ذہنداري چې هغه د کمنو د احساناتو د واجنه اتباع راولي او قرانوي قص کور نعمت الله دا اللہ احسانونا یاد کی ردی یاد اول مطلب ہو مطلب چی اگر دا سرخی کھڑی دی اساسو احسان ہوگی او تابداری ہوگی لدی زیری مطلب دا نبی علیہ السلام داو چی دی تززیر ایسا کم بیان کم ردی و بلی لا الہ الا اللہ کی پا عمل کی را اسکلو کی پا نور ترقی سکی او کی دی کی با نور ترقی سکی او کی نو اول موازنه رو بروایت کی اغا مقصد دنبی علی السلام بزین که نا حاصلی دو وی زیره موارکو بیاروسو جه کمدنو دنبی علی السلام دا زهن شو شیعره اوز دیسی دی اغا مقان ترسی دلی دی نو دیبو ده زیری فایدا حاصلی کی سیده بلنبی علی السلام جه کمدنو وی زیره والا ورکا ومر ورکا وی چه لیل آغا مقام تا رسیدری آغا مقام تا رسیدری دون دا چه آغا ذا نبی علیہ السلام منکوولا او دیز اوی اوکا ذیره نو کلا مزاجونو کی جلالی او کلا جمالی کلا جلالی کلا جمالی اے وی با تحدید اگر برکشد تیغی حکم بیمانند کرو بیاسم منبکم با تحدید گر برکشد تیغی حکم که دا جلال خطابو کی دا تخویب خطابو کی او غش رانیخ کی نو بمانند کرو بیاسم منبکمون فریشتوں په یاره کی شي فریشتين دابزي کی شي په ياره کی شي وگر دردي د يختلایه کرم وگر دردي د يختلایه کرم ازا زيلو کو يت برم او کلک در احمد یو چلک راهکارا کی نو ازا زيلو کو يوت نصيبه برم شيطان موي زمام پکم برخوي اغه دیام زوی چې زما په فکر سوي په دا کل جلالی او کل جمالی نو مخ کې دي کمندرو جلال او او قانون دا دی چې الا ایمان او بین الخوف والرجاء چې کومه یا شنو کې کومه دي شنو کې جلال له په دمو ته اشاره کوي په جانب د خوف باندې چې مونږه خوف زه په لو اعماله عاقبت نه هو سر پیدا او چه کوم حدیثونو او کوم ایتونو کې جماله په باغی کې رجات اشاره رجات چې موسی سره ومه پیدا شی و کل عمال نبسکی گی یاری او دا اللہ نبو همیت ساتی ال ایمان و الخوف و الرجان رضی اللہ و پارانو خال شرط مدد ذلو لالی و په نبی علی سلام استاد او پیر او پلاو نو د استاد مخه ته د پیر مخه ته د عالم مخه ته د تور دوست بچی پرختی وی د استاد مخه طول د ټول چې کمنو صاحب د نبی علی سلام صحابت کې و چې ناشکو د حالت کو نبی علی سلام می جزیره ولا سکه ورګا اومر رضی الله تعالی اووی چې صلاحی مونږ ملګری یو نو موږ یو بل سره کین نو موږ ته یو معلوم دی موږ ملګری نو ملګری یو بل سره لای به تکلف کوي به تکلف رضی الله تعالی وره والسلام دوی سیدی چې کمن الله هغه مقام ته رسیدلنی هغه مقام ته نه رسیدلی دینا معلومش و فضائل بیان آئی ما پدا انداز بیان کا پدا سی انداز چه خالق دا غینا دا قعود او دے قاد فائدہ وانی لی چه گری آگئی بس ارس سکی ارس پریگی دی پدا بیان کا پدا سی طریقی سرائی چه خالق شوق پیدا شی شوق پیدایشی در کفی جامع شریعت در کفی صندان عشق در کف جامع شریعت در کفی صندان عشق هر حوث ناکین نا دانن جامع صندان بافتن اون دا اللہ دا جمال و دا رحمت او زمینی خبری اون دا شریعت تابی داری داد وار دا دا هر سڑی کار ننه دا هر کجا کار ننه چه ام نمی نجاموس کی او ام چه کم ننو اتبای سری دا زور افرق بوزی خطت شوائی چه ماین یما و ماین او بیا جه کم ننو را اتبای نمی دا بیا مفیدن را نزر کومر رضی اللہ تعودا ہوئی دا زروری څټو غزایل رحمت احسان الله په داسې طریقې بیان کړه چې خلک په ګناهونو باندې باندې راځل نه کې خلک چې ګورو په خبره دی عليس کړه چې عمر رضی الله تعالی وی زيره ولا مورکوا تا مقصود دی جنت ملاویزل نو ال جنتو قد وجبت بی جنت تا بشارت پانی جا کمنی رو واجب شو ال جنتو قد وجبت بی بشارتی کا واما الاغبارو اوار چی خبرو ارکو اللی اغیقی نقصان ده نو دیو جنه ورطوئی چه پاگی بانی ما مورتر شی اتکال اتکال باپی مورتر شی نو بیا جه کمدن ولم ورکاو نو نبی, نبی علیہ السلام دو عمر و مرلہ نیو تارب تنست دو عبو او دو عمر رضی اللہ ورکاو سارا فقا دا نبی السلام ترجیف فقیل ورکر دو پر نصبان دی وانا شویواری او بغم از اللہ و تنو سر انس دے او مر سر صدہ فقہ دا چاگت آگا حدیث روح تا گوری چھدی حدیث روح لنبی علیہ السلام مقصد داری چھدی شوق آمال پیدا شي او آغتنا پیدا کیگی نه نکو او زیدانس بیان کردار خلق و خراب شی ورتوی نس مبیان آوا نو ثقل نبی علیہ الصلات والسلام ترجی ورکړه ادیوجنه روح دا او حقیقت د شریعت تا قتل پکاري زګا ایمان وه اړ فرض مولاته ابن ابي لهلاوي ابن ابي لهلاوي ویناونو سيا دلا وان ته مولا نحنو ستیادلاو انتمولا تبا منگا پنساریانیو صرف نسخی ساتو او نسخی جو هون دا مرض مطابق تینستاسو کار رے تبیبانو حکیمان تاسوی ایریو ناقا بھی گناہ خا پنساری دکانی نسخی بکی ملاری گی دا چیز دا چیز دا چیز دا چیز دا چیز دا نشید اتوائی وزارہ کدارہ کابی دلدر کی ودا جوڑا ودو برابر اول کارد چاہدے تو پویب دے ناغواتا اینہ نو سیادلہ وانتمون سیدبا منگا جے کمدنو سیادلیو اوتاسو اتبائیو نفقل نبی علیہ السلام ترجیو ورکڑے ورکڑے ورکڑے فخليهم ياملوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خليهم وانما زاروا جبل رسول الله تعالى نو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي الاسلام فرمى مفاتيح الجنم نشهد تو الله الا اله الا الله لجنت كنجيان تشري اغای جمع را وړیدار او شاعر کوي مفرد را وړی دی مفاتیح کنجیان د جنت چادتو او جذاب چې دا هر شایع خپل شهادت ته کړه هر شایع خپل ست دی شهادت بدلته شهادتون جنسه او دا جمع را په بار د شهیدی لو گواہان چھے گمدنو لیر دی گواہی کون کی دیر دی نو دکای دا مفاتیش جمع راوڑا یعنی دا کس شہادت دا ہر کس شہادت آغا چھے گمدنو زان زان دا اریو سر زان زان لکنجی دا زان زان دا اریو شہادت کنجی دا مفاتیو الجنت الا دا خبرہ بار بار تیرہ سوہ تیرکیویں پریخو دا چی شہادت بر رسالتی ذکر نکو آغا منگوئی لیو بار بار دلتاو موسو در جنت کنجیدہ جنت کولاو شو و در جات چی ملاوی گی نپا مالو ملاوی گی زدی تشریح چی اتت اس نمبر روایت کنا روانا او بے وائی وان وابن منبه قیل لہو دا طوحل شوالیسا لا الہ الا اللہ مستاہو الجنن ولی لا الہ الا اللہ دا جنت کنجینا نسا خالا غوطیو ولینداؤ ولیکن لیسا مفتاہن اللہ ولو اسنان دا سی کنجی وزی نیولی دلی چلاغی غاقون نمی ناری وین جی تبی می طاحن لهو اسنانن کدی راولدا ز کو جی تی را غافون وین خو ته حلق دروازه و تا کھلاوکریشی و الا لم یفتح لك غریب یا و تا دروازه کلاو نکریشی دروازه و تسن پلیش کلاو نکریشی دروازه کی شابای کرا د سزنی کرا دا دا اعمال چا به سره غاخونو وو دروازه مفسه شي ولا شي او قصو سره وو غاخونو کې نور دروازه کولاوي کی نه په هم دا حدا شاهد تو الله الا اله الا الله وان عثمان رضی الله تعالی عنہ خالد رضی الله علیه از اصحاب صلی الله علیه وسلم وسوعرضي الله تعالی فرمایلی یقیلن تکسان الملغور النبی صلی الله وسلامنا حینته فی باوخت نبی علیہ السلام مفاصو نبی علیہ السلام دې دنیا له کو خوخوش خوخوش د تزواجینا دیر زیاد غم یو غم حزنګه دیر غم دې النبي عليه السلام فطور غمجن شلير غمجن شلير غمجن شو حتا کا دباهم يو وسوس تر دي چې قربوا چې زونو توا سوسه راغلې و صحیح ده ګره قربوا چې زونو تاد توا سوسه نبی عليه السلام صلی الله علیه و سلم زن خلق کوئی مانا بلانکیت انزیم دو بلانکی لئے بارت تے کاغتے لانو و تنزیم لارو زن واسواسی رازی سرازی واسواسی رازی کردی چه زن واسواسی اچھاولے زن واسواسی رات للے شیر نبی علی صلاة و سلام لارو و باز دین لارو نبی علی صلاة و سلام راولے رانا سشوا حق قال عثمان زم زان بارا کی وصوصی را دی قال دار وصوصو می چیارا پلان که لارو زمان بست کی گیو یارا زمون دین بانی پاتی که دم صریح زان بارا کی وصوصی را دی انا من اوم زم پا دنگ خلقو کن لاغ وصوصیانو اگر دیر و غمجنو کی اجشتات و اسوسی رات دو قریب شیویو نو اگر دیر و غمجنو کی یوزو ما صحیح دکا نا تو عثمان من نبی علیہ السلام دا اول وحمد گره ده درین تغارم کالبانیس شویده مسلمان شویده من نبی علیہ السلام زمگیده زمزویده او دول رب من نبی علیہ السلام اکی بادیگری واده ویده وقال عثمان عثماني كنت منو زوم په دغه ډیرو غم ژر کې د خپل غم بیان کي د خپل درد کي تکي فبینا ما فبینا انا جالسن ای بینه سره چيلي پرشله دا حالت ته اشاره وی په دغه حالت کې په دغه غمجن حالت کې زناصومه مر علي عمر تیر شو بمعوان عمر وصلم علیہ و بمعی سلامو کو و زب پوئی حنشو ما سیده بی پوئی حنشو تسنگویشی عمر تیر شو سلامو را باندیو خبرم کوئی دی دیوئی چی دی لکا زب پوئی حنشو خو، و خو بمعر تیر شو سلامو را باندیو دیوئی سنگ کوئی نلیاد ہے داروسو قیشہ کئی کوئی دی داروسو سکئی ځکه چې کله ورته عمروي انده دا روسانه دا مخکینه حالت روس 추وتو پټول کې در بیا ذکر کیږي دا نه چې مخکي وي په لمر شور به نو زه به په هر شوم په شتا کا عمر الا ابي بکر د مرګ لري لکه الهلالو کله وتاور را ساوا ځکه کې غيله څلکه پاته کې کی بیا وګيله بیا څه کیږي غلطی گی غلطشی غلطشی حتا چی ده کالوخان کردو تینجور شی غلط کردو تیسو شی بیا چی اغداسی دو کسانو سره خبرې که اتا پراؤو بوری اتاو بیاوائی ها آو کنان در دوار ما پسی لگیر دی کرد سو ما پسی سوی ها بس بیا که اغداسی کندونو در سر تقسیمی او تا تا پکی لکر آوی دیدی تولو که پا تو پرک ما تاو خطلو کموخ کې شروع کی دوی بزمن احسان څه کو خلاصو بزمن ځان خلاصو او څنګه څوک یې انې ټول لا رس فکرو ذکرم را دي ارسته د خوږ نظر باندې سکی د دې وجنه ګيله و ساتینه اوله خزړه تراواله ما زرګ ګيله چې سوکراوی کنه علاوه خامه خزانس او هو ځيلا کاوه ما خو خامخ راځي نه سقيقي راځي نو چراله نو ریکه ساعتائم زما په خښتانه خدای وټه سکی راو ملي کته دوی بیا غنا جوړ شي وي ځوستي ولا ده تفصیلات زمې مال راغلې او داسې داسې وکه اګه تل لې ساتي لګه او جگړل لې فشتکا عمر الہ افی بکر فریاد کل گیلو پرا عمر رضی اللہ تعالی ابوبکر تا سمعات اغور صویر حضر دا خودم رکران کرنے دے عمر ورطوی اگو رضا عثمان بایتر شم ماں پی سلام موچو ما لیده سلام جواب رانده کده چیست خلاپ ری دوا اغور تا دا سکران کر دے راوی چی گولتی و پیالی چی بوتی اس کو ازا گیلو داخه خبره دا. را ثم اقبل لال ال دوالا حتى سلم علي جميعا ذارب ما سلامكم خص فقال ابو بکر ابو بکر دل تعالو کله ډایر کور ولا ما هملک الله ترد على اخيك عمر سلامه سو بعث پتہ باندې چې تا واپس کور فلتا چ عمر دے سلامي این تا جواب ده سلام اولی صدقو گوار نکو پا کن پو ماں صوی ماں فال تو دا تج اسوائی نو دا ماں کڑی نی دی اسوائی او پتا ایسا کڑ سلام کڑ تا جواب نلی وار کڑ دی غلطی ماں نده کڑی ماں نده ماں فال تو ماں نده کڑ فقال عمر بلا والله لقد فالت قسم فخدای چې دغې وی دا ورو ور سو قال قلت ما ورته والله ما شعرت انک مررت ولا سلم قسم دې کز پوشه نه نه بسلو پوشه بسلام پوشه ور ندی پتلو کوشی وندی کو پر دیر پر غم کیوں کہنا نا نبی ریسیلات میں سو غمو او لگا داقا شانتیو بھی بلکی شتاب خیال بلتے یسو سرلاس ملاو کنی سوڑی در پاس ان لگی دماغ ملاو کنی لاس ملاوول لگا خوب جوطیدل لی پاد ازن لگی توجیب انتراتی بل سرسو ملاوکی لاس ملاوکی لیسا ملاوولو بتا انداخو چه گمنونو لاغار دونگی غمو ایما قسم پخده کذپ و شعر دون قسمو خانو اگر قسمو خودو ای قسم پخده جتاب دا کار کڑه جمال از سلام جواب را کڑه ن د ته اوس وی کستم په غوړې کومه تا پته چیرنه کمالر تعالی صلی الله تعالی قال ابو بکر صدقه عثمان خبره خطر شو کنه اګه اګه دوي زستا په تور اترو سره ستیمه وویل و اشاره لمن د جواب د سلام په مثور کړو ولې چوس په درکو نو وختو په مدر کړو وره ویستای اوس دا خبره را چه لکا عثمان ندا معلومات بکار دی چې تا دا سه کم غرد جیازه لزولهو دا سه با کم غرده مجبولتیا کهوه چه لکا تا دو عمر گونتا که پسڑیوانه پوئیگینا او دو عمر پسلام بانه نپوئیگی ناخیر تا کم طرف تا تلیوه دا ست سب او دو عثمان معلومات تول بکار دی لکا ابو بکر کو خلیفه دی اطلاع بزایده ناګه خو باور ټینشن معلومی کنه چې دې یتړي د ټینشن سره کتش غلک ان ذلک امر او بکر او طوی کتش غلک ان ذلک امر څه دې عمر په دې ټلو نه او دې سلام نه استازي کړه مصرف وکړې یو لوی غت په دې زیات سوچتي او جهاز دې لولو قد شغل کان زال کام رو یقیناً مصروف اکڑے سر دینے او غٹ ما ملی کل تما تبی او دیر غٹ ما ملاؤ کالا ماں ہوا ہے خدا بندیگان مادا سے سبق کوئی دس راسانا لکناس کن الفی امیل بار جماعت کن او دس راسانا لکناس کن که نا او دس روکتر کن نظر پی پویش رو من مخلاق تا دی مرد نمونی اوه پیمانو اوه چه تتلوی؟ اوه پیمانو اوه چه تتلوی؟ مرها وی در زیارت رازوا مرها ویzerی کلی در طور ارادا می وریا مرهای زمن صحبای که وزی لورسوکر اخلا مخول جومتنا درس لا مریا وست پدند تر لورسوکر والم ورا بیو بماستان درس او پاما ویرها صدام اکولا و اغینا به را واپس کرا ما ویرها صدام اکولا اغینا به را واپس کرا نداځه لګاړه چې دا له ځان مذلوي به څه پک وي څه په تور اتل کویږي آلو بیا یو مسلمانې مې لږه کمره نمبر 4 کې آلو داسې مرګره نازو نو بچي ما د سوکت الله سره لکه خدای په کویا کړم نمازې په ایماني وایسته دې بولو ساري کټه کو ما ګوره په تاوي ما اتر زماله ګاپو مائتیمانی اوائی لگو اگر ملوی ای بس تردی زیدی داگه پوریم اسلامی نظام راوسته و بس لگ دیرا نپاتی کنی ای بس برابر کل بیو دیره پوری ازدبر نراش فرور برابر کل بیو ای بس تران را دار نیمه که دیرا واپس کنی از دا خویی دخشن جازو نمازو نسکی وادی زید اصلا تو بخت وسته چه اغایی بوشی زادسو بوشی دلکانو خانده لان او زرگا ودا پا تومی جلیز اقان دیولی دیگا ما کاری او داستوالی نستردکیگی پا سبک بانده ایس نا دیگا پینزو گی دینا سی نا کانا او دیو و مرسی هم نستردکیگی که چه دا ایمان دریستی پار سبک کوئی کانا خوشتا جیازوال جو جو کانا نظر تپا تن لگوی خلی او اکبری پوږه مالګره راکا ته کې سوز خدا څخه شهره چې توبه خدا ته توبه وکړه په دې وخت روجي لندي قد شغله کان ذلک امر وقلت ماضي اجله سلوا ما ملا سوچ وکاو قال ما هوا او وکر ارتیتی ہوا ایک از منکو از کلاغی علاجی جسی کو فیقودتا سلح سے ٹیمشن ہو اغورتوی توف الله تعالی نبیهو اللہ رب بردت فل پیغمبر پورتا گو قبل ان نفع له عن نجاتی هذا الامر مخیر دینا چی منگا چې چی کم دنو تبو سکو عن نجاتی هذا الامر یو مطلب پا دین اسلام کی دست یو عمر شاغه مداری شاغه چه کمدنو مداروی دنجات عنی النار دو زخن بچکی دو زریه وی دیتی نمون کبو سنو کن دین اسلام خونگا ملیکو پا دست یو عمل شاغه بلکل مداری دنجات عنی النار دو نه دا سشی خلاسی رمون دین اپ اسلام کی رتہ جس سے سب کو سلوک نہ ہو۔ نا یہ مطلب ہے۔ اور بصیرال کلمہ توحید۔ پہلے میں توحید اور بحث کر۔ ذما اوغانہ الامر نہ قد شغلکان ذلك امر۔ صحیح کہا نے۔ دانششے کہا برتیف سے کہا۔ بلت جدا یو امر غلې او وسوسه ده څه هوا هغه غلې وا حتی کا د بازهم يوصف ار امر ده غلې غلې امر ده وسوسه اي وسوسه نو موږ د نبي رسول الله نه اپوښتو نو کوڅه موږ د درس وسوتير ازين مونږ په څخه لا ده نه اجازه دري مونږه معلومه ان نجات دې هاغه امر اوس نو وسوسه نو اخلاص او پسوان کې خاص وصيشو ور په سې کلمه طيبه ذکر اشاره دا چې کثرتي وير د کلمې طيبې د نجات ته و اتاوی سنو ستر ایک کلمہیں تو یوڈی رویرک کی ویر دیر دیر زیادتی کر گئی دیر زیادتی کر گئی دکا چی کم دنو دو و اتاوی سنو دخلاصون زریعہ رہا خالہ ببکر خطالتو و ارزالکا ما تینے تپوشکڑے دیکھا رہا فَقُلْتُ لَهُ وَارْفَعْ سِرَّكَ إِذَا مَا وَقُلْتُ لَهُ هَارْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ حَقٌّ بِي إِذَا مَا شِي أَنْتَ أَحَقٌّ بِي تُرِيدُ لِلآئِتِ تُرِيدُ لِلآئِتِ لَكِنْ صَاحِبَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ د ټول وړاندې راغلي د صحابهانو څخه ځان واستار دي کاول نه مسلمان دي او رسول الله عليه السلام نوماله د ټول زمانه د نبوت کې د عمل غره دي او ترځ ځکه ملګری نه دي چې سره د نوم مالګرره او مليم د نبی عليه السلام سره ګر دي دوی ته لایق حیثیته ته تاسو کړی دي انته حب او بکرن تو ایما ویل اے نبی علیہ السلام آنے جاتو الامر سن جا کمدنو مادار دنی جات دین اسلام کې یا ما نی جاتو آز الامر سن اخلاسون در امام اللی در او سوسون اخلاسون زریع با سوی وقال صلی نبی علیہ السلام فرمائل من قبل من نی الکلمة اللتی عرصو علامی فرددہا فیلو رجعتن نبی علیہ السلام دے رہے کہ اتنا بکن صرف دیعو لی چھے نبی علیہ السلام میلے چھے من قبل من لا الہ الا اللہ بس دعو لگا وليه اسلامي جيتا قبول ک زم انا اغه کليمه چې ما پيش را پکا کا و نو کا کا رد کړه کا, کا رد کړه او چې تا قبول کړه نو دا لږه ست لا قبول ول ست دي دا وګدا خبر نبي عليه السلام و اشاره دې خبر ته چې ابو طالب د زغت اول لاند زګه چې ایراد دې کليمه طيبينه کړه نو نجات ته ملو نو شر نبي السلام امید کې فقې مثال ذکر کړي او مفرازي مثال ذکر چې چې قبول کړنه ده ته یې جات پلاو شو دا چې څهارات کړي وان واغ دوه هفته चले معلومه شو شد دا کلمه طیبه سبب زائر کامل هغه دا طیبه کلمه ده طیبه تا صبح شرط کامل سی فاذا كان لولا لم تناف بارشی توقف لولا لم تناضا اصل توقفك ان وجد فوجد خصوم رغب توقفه لده او خدای په معنی لولا لو لم تنعم ازی وی مطلب دا لري چې مشروط دایری د شرط سره وجودنه آدمن وجودنه آدمن چې مطلب شرط دین او مشروط دی چې شرط دین او مشروط نه دد په اساس دی خدای کلمه طیبه چې نجات ته چینه لري نجات زکرای اتنه تاسو ته دا اتنه غوره د نبی عليه السلام او صحبت سره صحبت د مرشد سره د زونو امراض روحانيو نه سره اخلاص فيه ديو د امراض روحانيو نه وساوس فيه چې کوله صحبت د مرشد فيه او صحبت د شيخ فيه په سره د وسوسو نه سوي او چه انختار صحبت راشی نبیع و اصحابیس راشی جلتہ صحبت رالن و اصحابیس رالن نبیع صحبت جبیرک والبکار دی فو ورد کلمه طیبه باننی چه صحبت انختار سشو رالن داغی جبیرک کم نروکا جبیره جا کندرو کاب کلمه طیبه بانده نو ورد کلمه طیبه دا جا کمدرو وقتانو شیطان عباد زرطه کانی اولی رابشی تروست را رواندی دارگی عباد زرطه سونی کانی شرک کی جلی نخلاص سے شرک خفی نہ سوی خلاص وی وا محبت و تعلق دے غیر اللہ نہ سوی خلاص وی اس وجہ شیطان کو مصیبت کی رکھتا گئی وسوسہ بیماری بنا تل گئیو مالک ولیا روحانی مالک ولیا دل پر تل شیطان اول سرے بندگی سے تھی کما سیات کې ولې مصیبت کې افتکې دا وساتي او ستدي مصیبت ته دا مصیبت ته توه کله به طيبې له سور ورکه سورو چې دی و 70 ورسه شي ګور د شرک له اخلاصن صدا لا اله الا الله د شرک خفي له اخلاصن ذریعہ صدا لا اله الا الله غير الله اللعنة محببت غير الله خلاسون زر يصدى لا إله إلا الله ودوثاوثون هذا خلاسون زر يمس لا إله إلا الله فلقا لكبير من الغالي ونشفر شهد الزرزة لسعود رهزة لما أخاوه واسواس بي خلاس ينشفر واسوا فيدي مسلمان توميس او دا غا جا قدر ندرے گئے دریزا لیوائلہ کا کلمت پایی فی جتنا عمیل اتنا ثابون اس دوم را خیرے گئے دمرہ ثابون پاکار دے فکار دے سکیفیت طریقہ پاکار دا بیا غا دا مرابیان و بطربیت پانے سئی کی گئے من پا آغی دمرہ نپے گو من قبلہ منی الکلمت اللہ کی عرصو الہامی چمار پیشکڑو اقپل کاکاتاں فرددار و کاکارات کران فاییا لهو نجاتن و دا کلمت و عبارت اغی ویوم کی دبارا و قبل اوم کی دبارا نجاتن ذریعه دا نجاتتا وان